כבוד אדוני. ויאמר משה אל אהרן, קרב אל המזבח, ועשה את חטאתך ואת עולתך, וכפר בעדך ובעד העם, ועשה את קורבן העם, וכפר בעדם, כאשר ציווה אדוני. ויקרב אהרן אל המזבח, וישחט את עגל החטאת אשר לו.